Бо була вимучена не тільки важким життям, але й безконечною роботою на великому господарстві Пацета, кози, корови, кури, качки, садок та особлива гордість будь-якої доброї гездині – грот Що був справжньою мозаїкою випелігнованих та з любов'ю доглянутих овочів А ягоди – гарніших та солодших трускавок не було у цілому селі Чоловік покинув її ще молодою і пішов на той світ. З того часу у Василини Гончарик пропав будь-який інтерес до протилежної статі. Бувало, прибивало до її порогу якогось чолов'ягу, але фінал був завжди однаковим. Василина не зав'язувала ні з ким стосунків. «Усі чоловіки смердять, а тільки від тата нашого пахло», – не раз чула Дарина вердикт матері. «Так і жила ця, що зовсім молода за віком». Але зістарена життям жінка, мала кілька коліжанок, відвідувала разом з ними хор, що по суботах займався у Домі культури, часом дивилася телевізор і дуже тішилася, що її дитина живе справжнім міським життям. «Бережи дитину руки, вони для жінки як паспорт. От дивлюся я на твої блюсінькі рученята і серце радіє, як у справжньої панночки», – не раз промовляла Василина. Жовте таксі вже чекало на жінок коло вокзалу. Водій повантажив тлумаків у багажник, а пасажирки вмостилися на задньому сидінні. «Вулиця Паркова, будинок номер 11", задихано проговорила Дарка і взяла маму за руку. «Ото ми, мамцю, влаштуємо собі нині справжній праздник». Василина здивовано повернулася до доньки. «А куди ми їдемо?» «Як куди додому?» – відповіла Дарка, та мати продовжувала дивитися на неї поглядом людини, яка начесто втратила орієнтир. «А, я ж вам не сказала, у нас тепер новий дім!» – нарешті дівчина зрозуміла, у чому справа, та Василина лише гірко зітхнула. «І в кого, доню, ти така? Яка, мамо?» – «Потайна!» – «Не ділишся з мамою усіма своїми новинами, а для мене це ж найголовніше!» «Я, можна сказати, живу твоїм життям!» – знову зітхнула жінка. «Ну, будь ласочка, мамуся, не зачинайте знову. Я сама про цей будинок тільки вчора взнала. Коли мала вам розповісти? Добре, вибач, пробач мене, стару причепу. Просто я дуже за тобою сумую». Василина прикрила вуста рукою, бо боялася знову сказати щось зайве. «То залиштеся довше, мамо, свині без вас не пропадуть, зрештою сусіди погодують». «Ой, дитино, одразу видно, що ти стала міською панночкою», – не без гордості відповіла літня жінка. «Та хіба ж це бедлядко кому крім мене потрібно? Один день без моєї уваги і вся господарка загнеться. Ото би вже баба Галя сітішила. Ні, це неможливо, краще вже ти до мене приїзди. Таксі швидко рушило з місця і плавно поїхало за засніженою вулицею Городоцькою. Коли автівка минала костел Святої Іжбети, Василина раптом вигукнула. «Стій!» Машина різко загальмувала, наскільки це було можливо на вкритій кригою дорозі. Водій повернувся до пасажирок і здивовано витріщив круглі очі. «Щось і стресло, ніби підтрунюючи надлітню жінкою, запитав він. «Та нічого!» «Заждіть хвильку! Дуже перепрошую. З цими словами жінка худко вискочила з автомобіля. Дарка слідом за нею вийшла на вулицю. Сніг величезними клаптями пролітав перед обличчям, і на цьому фоні величезна будівля неоготичного костелу набувала майже нереального вигляду – на згадку приходили скляні кулі, у яких безкінечно падає сніг на казкові будинки та дерева. «Доню, помолися зі мною, помолися перед цією величу. У мене таке відчуття, ніби небо сьогодні відчинене, і усі наші молитви йдуть прямо до Бога», – прошепотіла жінка і стала читати молитву, яку її ще колись навчила бабуся. «На Сіонській горі мати Божа спочивала». «Сім діб не спала, і приснився їй сон, що жиди її сина впіймали. На три дерева розп'яли, терновий віночок на голову клали. То не сон, то правда, земляся стрясла. Сонцеся змінило, мати Божа взяла сина за руку і повела на гору. А на горі був монастир, там Ісус сів спочивати, свої рани розвивати. Петро та Павло сталися йому. «Лякати, не лякайся, Петре і Павла, на мої муки, а беріть золотий хрест у руки, накажіть старому і малому, хто буде ці молитви знати, той буде в Божій ласті стояти. Скільки в морі піску, а на дереві листку, стільки Бог простить нам гріху». По закінченню на очах у Бог жінок навернулися сльози. Стільки вже було спогадів, пов'язаних саме з цією дитячою молитвою. «Вечори колоп'ється, проста, але смачна сільська їжа». Бабуня з незмінною вишивкою або в'язанням у руках і вечірня молитва для маленької Даринки. З цього приємного стану обох жінок вернув клаксон автомобіля. «Панусі, ви або їдьте, або я підберу когось іншого. Покльони будете бити після розрахунку». «Добре-добре, вже йдемо», – відповіла Василина і по руки з донькою пішла до жовтого таксі. Поведінка Василини не була чимось дивним. Вона просто не вписувалась у теперішній світ. Але ким прийняті такі правила, які не сприймають справжнього автентичного погляду на життя, правила яких насправді немає? У наш час у суспільстві вщент порушена єдність свідомості, впевнено крокує неадекватність політики та моралі, а мораль стала солодкаво-квасною з гірким післясмаком. Загально прийняті норми поведінки розмиїлися, викривилися духовні і культурні важелі, З'явилась тріщина, гірська впадина, первинні з душі поросла густим павутинням та вкрилась безкраєм нашарком пожовклих газет на шпальтах котрих вже розчинилась інформація. Духовну ініціацію стягнула поперек горла металева шворга інфантильності, часом тамуючи подих до задухи. І лишень примарні кажани в шкіряних куртках вигукують на мітингах про повернення нації до гурту. Та наростання неформальних об'єднань, у яких домінує лише культ сили, не поверне нас обличчям до Святого Лику на престолі. Координати вже давно загублені, і лише у забитих місцях, у глухих містечках або високо в горах можна зберігатися, мож, може зберігатися водограй крижаних та кристально чистих емоцій без подвійного дна,